Не забуто також і за пару пляшок, як би то хто надумав навинутися з Різдвом Христовим привітати далеких хуторян. І хіба для такої бідної родини треба ще чогось іншого? Що це, пани які, чи хто знає що? Сіна на покуть та дідуха жита – це вже Володькова турбота. І виконує він її дуже ретельно, дай Боже, щоб усі свої справи так пильнували. І носив, і розволікав скрізь сіно, і смітив і вигляд мав при тому, ніби він піп'який, що служить урочисту службу в церкві. Чекав же він того свята і не міг ніяк дочекатися. Так йому вже той піс набрид ціла та проклята цибуля, та картопля, та огірки, а особливо та самота і та щоденна праця. А тут ось свято. Усього буде повно, і поїдуть до церкви, і побачать усіх своїх, а потім, напевно, приїде дід із Запоріжжя, тітка Зінька із Залужжя, можливо, обидві Катерини – Залузька і Клопіцька, дядько Єлисей, можливо, і дядько Мелько, Володькові копійки, гостинці – щось почує нового, похвалиться, як-то він уже читати та писати вміє, а там піде з колядою до Мельника та побережника, заколядує копійок з п'ять грошей, а там і до них колядники навинуться чого доброго зі звіздою та дзвінком церковним, і як тут не радіти зі свята, і як тут не метушитися. І ось нарешті останній день, святвечір. вечір. І от нарешті... Вечорі. На дворі вже впорано, січки на цілий тиждень нарізано, дров цілу стосу наколено, води повну діжку наношено, у хаті усе також напечене та наварене. І такі тут пахощі, що хоч би святим був, то і то не вдержися, щоб не зрішити і чогось смачного, як мама не бачить, заздалегідь не покуштувати. І нарешті всі сходяться до хати, і нарешті всі готовляться сідати за святу вечерю. Розуміється, що володько скрізь першим товчеться. Мати каже, що де його не посій, то вродиться. Хведот і здалека йому не дорівнює, хоча і той не дармує. А для володька то все так чомусь робиться повільно, всі такі вайлуваті, нерухливі. І чому б, коли вже свято. Та не сідати раз-два за стіл, брати нові ложки і їсти. І чого тут ще всілякі ті проволоки? А тут ще ось засвітили перед образами лампадку та свічки, і всім, кажуть, ставати навколішки і молитися. Хоча все це Володькові досить подобається, і та лампадка, і ті свічечки, у хаті напів'ясно, і тепло, і гарно. Мати застелила стола таким чистим і вишиваним настільником, що до нього аж страшно доторкнутися. А на столі під настільником жито та всіляка пашня. А зверху з одного кінця калач білий з плетінкою, а з другого книж круглий з кружечком, зробленим квартою, з якої п'ють воду. І тут усі, не виключаючи їх ведота, моляться. Батько, звичайно, спереду з книжкою, Молиться він довго, сорокати, господи, помилуй, та єрмоси та кондаки всілякі, широко і уважно хреститься. Зате Василь, а особливо Володько, гонять ніби на рекорд, ніби їх хто жене в шию. А тому їм дуже хутко не хватає молитов, особливо у володька. Вони зовсім не знають, що далі робити, а вставати ніяк не можна, гріх великий. Володько переказує ті самі молитви по кілька разів, швидко і часто хреститься, розглядається по всіх, як ті моляться, слідкує за батьком, коли-то він нарешті скінчить, бо його думка вже давно десь там біля риби та на покуті, біля того сіна і дідуха. А Хведот той тільки так для виду тут же вертиться, раз стає навколішки, раз водиться на ноги, та потім знов навколішки і при тому мухи гонить, бо він тільки знає, що в омоцях сина і Святого Духа, та здається першу половину оче нашу.